Гайріс. Цикл Ганібал Лектер, книга друга мовчання ягнят. Розділ тридцять другий. Груман Галфстрим, який перевозив Ганнібала Лектора, приземлився в Мемфісі. і з-під коліс вирвалися два клуби синього диму від шин. Дотримуючись указівок із диспетчерської аеропорту, літак швидко порулив до ангарів повітряних сил Національної гвардії США, далі від пасажирських терміналів. У середині першого ангара вже чекали карета невідкладної допомоги та лімузин. Крізь затемнене скло лімузина сенаторка Рут Мартін спостерігала, як гвардійці викочують доктора Лектора з літака. Їй хотілося підбігти до зв'язаного силуета в масці та витрусити з нього всю інформацію. Але їй вистачало розуму так не робити. Таленькнув телефон сенаторки Мартін. Її помічник Брайан Госадж потягся до апарата з відкидного сидіння. «Це ФБР!» «Джек Кроуфорд», – сказав Госедж. Сенаторка Мартін простягла руку до слухавки, не спускаючи з Лектора очей. «Чому ви не розповіли мені про доктора Лектора, містера Кроуфорд?» «Боявся, що ви вчините саме так, як чините зараз, пані сенаторко». «Я не збираюся з вами сваритися, містера Кроуфорд, але якщо ви посваритеся зі мною, то пожалкуєте». «Де доктор Лектор?» Я просто зараз на нього дивлюся. Він вас чує? Ні. Послухайте мене, пані сенаторко. Якщо хочете особисто дати лекторові поруку, гаразд, добре. Але зробіть дещо для мене. Нехай перед тим, як ви вийдете проти лектора, вас проінструктує доктор Алан Блум. Повірте, Блум вам допоможе. Мені вже допомагає професіонал. Сподіваюся, кращий, ніж Чилтон. До вікна лімузина припадав доктор Чилтон. Мало не дзьобав скло. Сенаторка Мартін послала до нього Брайана Госаджа. Внутрішні суперечки лише гаєть час, містер Кроуфорд. Ви посилаєте до лектора зеленого новобранця з фальшивою угодою. Я здатна на більше. Доктор Чилтон каже, що лектор адекватно реагує на відверті пропозиції. І саме це я збираюся зробити. Без бюрократії, без особистостей, без недовіри. Якщо нам вдасться повернути Кетрін живою та здоровою, то всі вийдуть сухими з води, включно з вами. Якщо вона помре, то плювала я на будь-які виправдання. То скористайтеся нами, пані сенаторко. Вона не вловила в його голосі люті, лише професійний Негаймо часу спокійний тон, який вона так добре знала. Вона відгукнулася. Продовжуйте. Якщо ви отримаєте якусь інформацію, дозвольте нам діяти згідно з нею. Ми маємо знати геть усе. Місцева поліція має всім із нами ділитися. Нехай не думають, що тільки потішать вас, якщо виведуть нас із гри. Сюди їде полк Крендлер із Міністерства юстиції. Він про все подбає. Хто з присутніх офіцерів найстарший за званням? Майор Бахман із бюро розслідувань штату Теннесі. Добре. Якщо ще не пізно, спробуйте ізолюватися від преси. Чілтону краще пригрозити з цього приводу. Він любить увагу. Ми не хочемо, щоб Баффало Білл про все дізнався. Коли ми його знайдемо, то плануємо задіяти спецзагін із порятунку заручників. Нам треба швидко атакувати і уникнути опору. Ви збираєтеся самі допитувати лектора? Так. Ви не поговорите спочатку з Кларіс Стаглінг? Вона вже їде. З якою метою? Доктор Чилтон мені все стисло виклав. Ви вже достатньо дурня клеїли. Чилтон знову дзьобав шибку безгучно рухаючи у вікні губами. Брайан Госач приклав руку до зап'ястка і похитав головою. «Мені потрібен доступ до лектора після того, як ви поговорите», сказав Кроуфорд. «Містер Кроуфорд, він пообіцяв, що назве ім'я Баффало Біла в обмін на деякі привілеї. Власне, комфортніші умови проживання. Якщо він цього не зробить, можете забирати його собі з усім потрохом». — Пані сенаторко, я розумію, що можу видатися нетактовним, але я мушу вам це сказати. Робіть що завгодно, тільки не благайте його. — Гаразд, містере Кроуфорд, я дійсно не маю часу на розмови. Вона поклала слухавку. — Якщо я помиляюся, то вона буде неживішою за тих шістьох, яких ви вже знайшли, — додала сенаторка собі підніс. І помахала Госаджу з Чилтоном, щоб вони сідали до неї в машину. Доктор Чилтон зажадав, щоб для бесіди сенаторки Мартін і Ганібала Лектора в Мемфісі виділили окремий офіс. Аби заощадити час, під зустріч швиденько обладнали кімнату, якою користувалися в Ангарі для брифінгів повітряних сил гвардійців. Сенаторці Мартін довелося чекати під склопінням Ангара, поки Чилтон облаштовував Лектора в такому офісі. Вона не могла просто сидіти в машині. Вона описувала невеликі кола під великим дахом ангара. Позирала вгору на схід часті крокви. І знову вниз, на смуги, проведені фарбою на підлозі. Одного разу вона зупинилася біля старого фантома F4 і притулилася головою до його холодного боку. Там, де стояв напис «Не наступати». Напевне, цей літак старший за Кетрін. Нумо, Господи Ісусе. Пані сенаторко, гукнув до неї майор Бахман. У дверях стояв Чілтон і жестами запрошував її до кабінету. У кімнаті стояли стіл для Чілтона і стільці для сенаторки Мартін, її помічника та майора Бахмана. Оператор з відеокамерою наготувався записувати зустріч. Чілтон заявив, що то була одна з вимог лектора Сенаторка Мартін увійшла до кімнати з упевненим виглядом. Від її синього ділового костюма віяло владою. Госаджа вона також трохи підкрохмалила. Доктор Ганібал Лектор сидів сам один, посередині кімнати, на міцному дубовому стільці, перекрученому болтами до підлоги. Гамівна сорочка та перев'язи на ногах були вкриті ковдрою, яка приховувала той факт, що Лектора прикували до стільця. Але обличчя і досі ховалося під маскою, що не давало йому кусатися. «Чому?» – не збагнула сенаторка. Бо ж ідея полягала в тому, щоб в офіційному середовищі створити для лектора гідні умови. Сенаторка Мартін кинула погляд на Чилтона та звернулася до госаджа по папери. Чилтон став позаду лектора і, глипнувши в камеру, розв'язав ремені та урочисто зняв маску. Сенаторку Мартін, познайомтеся з доктором Ганібалом Лектором. Вистава Чилтона налякала сенаторку Мартін. Так само, як її лякало геть усе відтоді, як пропала її дочка. Будь-яка довіра до суджень Чилтона поступилася місцем холодному страху. Що, як справді, він дурень. Доведеться імпровізувати. Пасмо волосся впало Лектору між його бордові очі. Він був точно такий білий, як і його маска. Сенаторка Мартін і Ганібал Лектор оглянули одне одного. Вона надзвичайно розумна, а він наділений інтелектом, якого жодна людина не здатна осягнути. Доктор Чилтон повернувся до свого стола, обвів поглядом присутніх і почав. Доктор Лектор заявив мені, пані сенаторко, що він бажає поділитися якоюсь особливою інформацією в цій справі в обмін на перегляд умов його ув'язнення. Сенаторка Мартін підняла документ. Доктор Лектор, це нотаріально засвідчена заява, яку я зараз же підпишу. У ній йдеться про те, що я вам допоможу. Бажаєте прочитати? Вона гадала, що Лектор не відповість і вже опустила погляд до стола, щоб поставити підпис. Коли він мовив. Я не стану гаяти ваш час і час Кетрін заради кількох маленьких привілеїв. Кар'єристи вже достатньо його перевели. Дозвольте допомогти вам зараз. І я повірю вам на слово, що коли все скінчиться, ви допоможете мені. Можете на мене покластися. Брайане. Госач наготував блокнот. Ім'я Бафало Білла Вільям Рубін. Усі звуть його Біллі Рубін. Він звернувся до мене у квітні чи травні 1975 року за порадою одного з моїх пацієнтів Бенджаміна Распейла. Він казав, що мешкає у Філадельфії. Адресу я не пам'ятаю. Але в Балтиморі він жив із Распейлом. «Де ваші записи?» – втрутився майор Бахман. «Мої записи було знищено згідно з рішенням суду. Невдовзі після...» «Який у нього вигляд?» – спитав майор Бахман. «Перепрошую майора. Пані сенаторко, єдине...» «Мені потрібен вік і зовнішній вигляд, а також будь-що, що ви можете пригадати» сказав майор Бахман. Доктор Лектор просто вимкнувся. Він думав про щось інше. Анатомічні замальовки Жаріко до плоту Медузи. І навіть якщо чув усі наступні запитання, то взнаки не дав. Коли сенаторка Мартін знову заволоділа його увагою, вони лишилися в кімнаті сам на сам. Вона тримала блокнот Госаджа. Погляд Лектора сфокусувався на сенаторці. «Той прапор пахне сигарами», – сказав він. «Ви вигодовували Кетрін?» «Прошу, я що?» «Ви годували її грудьми?» «Так». «Стражденна робота, так?» Коли зіниці сенаторки потемніли, доктор Лектор зробив ковток її болю та оцінив його вишуканий смак. На сьогодні досить. Він продовжував. Вільям Грубін на зріст десь 6 футів 1 дюйм. Зараз йому має бути років 35. Він міцної статури. Важив приблизно 190 фунтів. 86 кілограм. Коли до мене звернувся? А зараз, певно, тільки набирає вагу. У нього каштанове волосся та світло-блакитні очі. Передайте цю інформацію, а тоді ми продовжимо. «Так, гаразд», – відповіла сенаторка Мартін. Вона передала свої записи за двері. «Я бачив його лише раз. Він записався на другий прийом, але так і не з'явився. «Чому ви вирішили, що він і є Баффало Біл? Він уже тоді вбивав людей, чинив із ними подібні речі в плані анатомії. Він казав, що йому потрібна допомога, щоб зупинитися. Але насправді йому просто хотілося комусь усе розпотякати, висповідатись. І ви... То він був певен, що ви його не видасте? Він так не вважав. Тим паче, що йому подобається ризикувати. Так само я зберігав таємниці його друга, Распейла. Распейлу було відомо про його вчинки? Распейл і сам мав гудіозні апетити. Він був повністю пошарамований. Біллі Рубін повідомив мені, що має судимість, але до подробиць не вдавався. Лікарняна книжка в нього невелика. Нічого особливого, крім одного. Рубін казав, що він якось перехворів на сибірку слонової кістки. Ось і все, що я пригадую, сенаторко Комартін. Я розумію, що вам уже кортить піти. Якщо я ще щось пригадаю, то сповіщу вас. Біля Рубін убив ту людину, чию голову знайшли в машині. Гадаю, що так. «Ви знаєте, хто то був?» «Ні». Распил називав його Клаусом. «Решта інформації, яку ви повідомили ФБР, також правдива?» «Правдива настільки, наскільки й та інформація, яку вони повідомили мені, сенаторко Мартін». «Я домовилася про приміщення для вашого тимчасового перебування в Мемфісі». Ми обговоримо вашу ситуацію, і ви вирушите в зарослу гору. Щойно це... щойно все владнається. Дякую. Мені знадобиться телефон, якщо я щось пригадаю. Вам його нададуть. І музика. Глен Гульт. Гольдберг варіації. Чи це вже занадто? Гаразд. Пані сенаторко. Не довіряйте жодної справи, виключно ФБР. Джек Кроуфорд ніколи не веде чесну гру з іншими інстанціями. Так уже повелося серед цих людей. Він прагне здійснити арешт самотужки. Здобути комірець, як це в них називається. Дякую, доктор Електор. Чудовий костюм. Додав він, коли сенаторка виходила за двері. Розділ 33. Підвал Джейма Гамба йде від кімнати до кімнати. Немов ті лабіринти, що перепиняють нас вісні. Поки він іще був боязким, а відтоді вже минулі цілі життя. Містер Гамп надавав перевагу потаємним кімнатам розташованим якнайдалі від сходів. Кімнати в найглибших закутках. Кімнати з інших життів, яких Гамб не відчиняв роками. У деяких і досі сиділи, так би мовити, мешканці. Хоч звуки з-за дверей уже давно відгриміли та вщухли. Запало мовчання. Інколи рівень підлоги між кімнатами різниться майже на фут. Треба переступати через пороги. Пригинатися під склепіннями. Вантажі неможливо перекочувати. Важко тягти. Вести когось поперед себе, коли воно спотикається, плаче, просить, б'ється своєю очманілою головою. Важко. Навіть небезпечно. Він набував дедалі більшої мудрості та впевненості. І містеру Гамбові вже не так кортіло задовольняти свої потреби в потаємних кутках підвалу. Тепер він користується кімнатами біля сходів, великими кімнатами, куди проведено воду та електроенергію. Зараз у підвалі повна темрява. З льоху під піщаною підлогою, де сидить Кетрін Мартін, не долинає ані звуку. Містер Гамп також тут, у підвалі, але не в цій кімнаті. Кімната за сходами чорна, як для неозброєного людського ока але сповнена тихих звуків. Тут струменить вода. Гудуть маленькі насоси. Через слабке відлуння кімната видається просторою. Повітря вологе та прохолодне. Пахне зеленню. Тріпотливі крила торкаються щоки. Поряд чується клацання. Низький гортанний звук, який висловлює задоволення. Людський звук. У кімнаті немає променів того спектра, який здатне розрізнити людське око. Але містер Гамп тут, і він добре бачить, хоча все, на що він дивиться, постає у відтінках і тонах зеленого. На ньому пара чудових окулярів нічного бачення. Ізраїльські військові надлишки, менш ніж за чотири сотні доларів. І він спрямовує промінь інфрачервоного ліхтарика, на сітчасту клітку, що стоїть перед ним. Він сидить на краєчку стільця і заворожено спостерігає, як комаха повзе вгору рослиною за сіткою. Молоде імаго щойно вибралося з розірваної хризаліди, що лежала у вологій землі на підлозі клітки. Комаха обережно ліза по стеблині Беладони, шукає місця, щоб розгорнути свої мокрі молоді крила поки зібгані за спиною. Вона обирає горизонтальну гілочку. Містер Гамп мусить нахилити голову, щоб усе побачити. Потроху крила сповнюються кров'ю і повітрям. Але вони так само зліплені над спинкою комахи. Минає дві години. Містер Гамп майже не ворушиться. Він вимикає та знову вмикає інфрачервоне світло аби щоразу дивуватися прогресу. Щоб згаяти час, він пускає промінь кімнатою на свій великий акваріум, повний рослинного розчину для дублення. Там на шаблонах і каркасах стоять його нещодавні здобутки, наче уламки класичних статуй, що здаються зеленими крізь товщу морської води. Промінь переходить до великого поцинкованого робочого стола з металевою опорою. Умивальником зі спинкою та водостоками. Потім ковзає лебідкою, що висить над столом. Під стіною довгі промислові раковини. Усе в зелених картинках інфрачервоного фільтра. Тріпотіння. Поле зору перетинають форфоресцентні смуги. Маленькі хвости комет – які лишають по собі молі, що вільно літають у кімнаті. Він вчасно переводить погляд на клітку. Великі крила-комахи зведені над спиною. Візерунки ховаються та викривляються. Тепер вона опускає крила, огортає ними тільце і проступає знаменитий малюнок. Зі спини молі позирає людський череп, Майстерно виведений на волохатій лусьці. Під притемненою баною черепа чорні дірки очей та широкі вилиці. Під ними пролягає темрява, наче кляп, що оперізує обличчя над щелепою. Череп зависає над плямою, схожою на верхню половину тазового пояса. Череп, покладений на тазові кістки, які природа випадково накреслила на спинці молі. Містер Гамп відчуває, як усередині стає так добре, так легко. Він нахиляється вперед, ніжно дмухає на міль. Вона скидає вгору гострий хоботок і розлючено пищить. Він тихо йде зі своїм ліхтариком до кімнати з льохом. Розтуляє губи, щоб стишити дихання. Йому не хочеться псувати собі настрій галасом із ями. Скельця його окулярів розташовані на вузеньких трубочках, що стирчать, наче крабові очі на стеблинках. Містер Гамп знає, що ці окуляри не дуже привабливі. Але з ними він чудово проводить час у темному підвалі. Грає у свої підвальні ігри. Він схиляється над Льохом і спрямовує в яму невидимий промінь. Серовина лежить на боці. Скрутилася, немов креветка. Здається, вона спить. Біля неї стоїть помийне відро. Вона не стала знову дуріти і гарвати нитку, намагаючись підтягнутися, видираючись вгору похилими стінами. У вісні вона притуляє до обличчя кутик матраца і смокче великий палець. Споглядаючи Кетрин, пробігаючи по ній світлом ліхтарика від голови до ніг. Містер Гамп готується до реальних проблем, які чекають на нього попереду. Обробляти людську шкіру з біса важко, особливо якщо у вас такі високі стандарти, як у містера Гамба. Треба прийняти кілька важливих інженерних рішень. І перше, де розташувати блискавку. Він ковзе променем по спині Кетрін. Зазвичай він вшиває застібку на спину. Але як тоді він вбере на себе цей костюм самотужки? Про таку послугу нікого не попросиш. Хоча перспектива досить заманлива. Йому відомі певні місця, певні кола, де його зусилля сприймуть із великим захопленням. Існують яхти, де він зможе покрасуватись. Але доведеться зачекати. Йому потрібні речі, якими він зможе користуватися на самоті. Розташувати розріз по центру було б святотатством. Таку можливість він виключає одразу. В інфрачервоному світлі містер Гамп не може розрізнити колір її шкіри. Але схоже, що Кетрін схудла. Він припускає, що вона могла сидіти на дієті, коли він її викрав. На власному досвіді він навчився, що перед тим, як знімати шкіру, треба перечекати від чотирьох днів до тижня. Від раптової втрати ваги шкіра обвисає, і її легше здирати. До того ж, голодування забирає в них сили. Ними легше керувати. Такі сумирні. Деякі приречено входять у ступор. Але водночас необхідно забезпечувати мінімальний раціон аби упередити відчай і деструктивні нервові зриви, під час яких вони можуть попсувати шкіру. Воно дійсно скинуло вагу. Воно таке особливе, таке важливе для справи, якою він займається. І він не може більше чекати. Та й не треба. Можна цим зайнятися завтра після обіду або завтра ввечері. Найпізніше, наступного дня. Скоро. Розділ 34 Кларіс Стаглінг упізнала знак Стоунгінджевих віл із телевізійних новин. Житловий комплекс у Східному Мемфісі. Суміш квартирних будинків і садиб, що розташувалися великою літерою Ю навколо автостоянки. Стаглінг припаркувала орендований Chevrolet Celebrity посеред великого майданчика. Тут мешкали заможні сині комірці та керівники нижчої ланки. Про це її повідомили Trans Ami і Camaro iRoc Z. Автомобілі класу Pony Car, тобто доступні моделі зі спортивним дизайном, але без належної комплектації потужних спортивних двигунів. Будиночки на колесах і катери на гідролижах, покриті фарбою з блискітками, стояли на своїх паркувальних місцях. Слова Стоунгінджеві вілли дошкуляли Старлінг щоразу, як траплялися їй на очі. Певно, ті квартири заставлені білими плетеними меблями і персиковими килимами з довгою ворсою. Світлини під склом на кавових столиках куховарські книжки, обід на двох і фондю в меню. Єдиним помешканням Стаглінг була кімнатка в гуртожитку Академії ФБР, тому до таких речей вона ставилася вкрай негативно. Їй треба було пізнати більше про Кетрін Бейкер-Мартін, і Стаглінг видалося дивним, що дочка сенаторки обрала житло саме в цьому місті. Вона прочитала короткий біографічний матеріал, який зібрали у ФБР, і в ньому Кетрін Мартін поставала як здібна, проте лінива. Вона провалилась у Фармінгтоні, потім два невдалі роки в Мідлбері. Тепер вона була студенткою університету Південного Заходу та вчителькою-практиканткою. Стаглінг легко уявила її в ролі егоцентричної багатенької дівчинки зі школи-пансіону. Однієї з тих, які ніколи нікого не слухають. Стаглінка розуміла, що їй варто з цим бути пильною, бо вона має власні упередження і неприязні. Вона провела достатньо часу в школах-пансіонах. Жила на саму стипендію. Її оцінки були значно кращі за її одяг. Вона бачила багато дітей із заможних нещасливих родин, які надто довго прожили в таких пансіонах. Деяких вона навіть зневажала. Але з часом дізналася, що зневага може слугувати засобом для уникнення болю, хоча її часто плутають із обмеженістю та байдужістю. Краще думати про Кетрін як про дівчину на човні з батьком, якою вона була на домашньому відео, що його транслювали в новинах разом із проханням сенаторки Мартін. Стаглінг замислилася, чи намагалася Кетрін догодити батькові, коли була маленька. Замислилася, чим займалася Кетрін, коли до неї прийшли і повідомили, що батько помер від серцевого нападу в 42 роки. Стаглінг була впевнена, що Кетрін бракувало його. Брак батька спільна рана, яка дозволила Стаглінг зблизитися з цією молодою жінкою. Стаглінг відчувала, що їй необхідно любити Кетерін Мартін, бо це допомагало їй рухатися вперед. Стаглінг зрозуміла, де розташована квартира Кетрін, бо перед тим будинком стояли два автомобілі дорожньо-патрульної служби Теннесі. На ділянці паркінгу, найближчій до квартири, виднілися плями від білого порошку. Певно, бюро розслідувань штату Теннесі відтирало мастильні плями інертним порошком. Із пемзи чи подібного матеріалу. Кроуфорд казав, що БРТ молодці. Старлінг підійшла до автопричепів і човнів, що стояли на спеціальній ділянці перед квартирою. Саме тут її впіймав Бафало Біл. Досить близько до вхідних дверей, бо вона їх не зачинила, коли вийшла. Щось вимануло її на двір. Очевидно, що та ситуація видавалася геть безпечною. Старлінг знала, що поліція Мемфіса ґрунтовно опитала всіх сусідів, і ніхто нічого не бачив. Тож, може, це трапилося між отими високими автофургонами. Вірогідно, він стежив за Кетерін саме звідти. Сидів у якійсь машині. Певно так. І Бафало Білл знав, що Кетерін мешкає тут. Мабуть, він десь її запримітив і слідкував за нею, вичікуючи нагоди. Дівчата з розмірами Кетрін трапляються нечасто. Він не міг просто тинятися по наздогад вибраних місцях, доки не стрінеться жінка підхожого розміру. Так можна цілими днями тинятися і нікого не побачити. Усі жертви були великі. Усі вони. Деякі товсті, але всі великі. Бо він вишукає підхожий розмір. Старлінг здригнулася, коли згадала слова доктора Лектора. Доктор Лектор – новоспечений мешканець Мемфіса. Старлінг глибоко вдихнула, напнула щоки і повільно видихнула повітря. Подивимося, що нам удасться дізнатися про Кетрін Мартін. Двері до квартири Кетрін Мартін відчинив гвардієць штату Теннессі в Рейнджерському капелюсі. Коли Старлінг показала йому посвідчення, він пропустив її всередину. Офіцери, мені треба оглянути приміщення. Приміщення здалося вдалим словом, яке слід уживати з чоловіком, що не знімає в оселі капелюха. Гвардієць кивнув. Якщо задзвонить телефон, то не відповідайте. Я сам візьму слухавку. Двері на кухню були прочинені, і Старлінг помітила на столі звукозаписувальний пристрій, приєднаний до телефону. Поряд стояли ще два телефонні апарати. На одному не було диска. Пряма лінія до відділу безпеки «Південний дзвін», який відстежував дзвінки на середньому півдні. «Я можу вам чимось допомогти?» спитав молодий офіцер. «Поліція тут уже закінчила?» «Квартиру звільнили для родини. Я просто сиджу на телефоні. Можете торкатися речей, якщо ви це маєте на увазі». «Добре, тоді я роздивлюся тут усе». «Окей». Молодий поліцейський підібрав газету, яку був запхав під диван, і знову сів читати. Стаглін хотіла зосередитись. Вона залюбки побула б у квартирі на самоті, але розуміла, як їй пощастило, що будинок не набитий копами вщердь. Вона розпочала з кухні. Серйозним куховарством там не займалися. Кетерін прийшла по попкорн, як повідомив поліції її хлопець. Старлінг відчинила морозильник. Дві пачки попкорну для мікрохвильової печі. З цього місця паркінг видно не було. «Ви звідки?» Спершу Старлінг не звернула увагу на запитання. «Ви звідки?» Гвардієць сидів на дивані і дивився на неї поверх газети. «З Вашингтона», – відповіла вона. «Під раковиною?» «Так, подряпини на стикові труб» де виймали сифон, щоб перевірити його в міст. Берте дійсно молодці. Ножі не гострі. Посудомийку запустили, але посуди з неї не вибрали. У холодильнику лежали переважно пакунки з домашнім сиром та фруктовими салатами. Кетерин Мартін купляла готові страви. Ймовірно, в одному певному місці. У ресторані чи магазині неподалік, де їжу купляють не виходячи з автомобіля. Може, хтось чатував біля того магазину. Варто перевірити. Ви від Міністерства юстиції? Ні, від ФБР. Генпрокурор також приїде. Так мені сказали на початку варти. Давно служите в ФБР? У шухляді для овочів лежала пластикова капустина. Стаглінг перевернула її та перевірила потаємну комірку для коштовностей. Порожню. «Давно служите в ФБР?» Старлінг поглянула на молодого копа. «Знаєте що, офіцера? Можливо, мені доведеться поставити вам кілька запитань, коли я закінчу тут усе роздивлятися. І тоді ви мені допоможете». «Звісно, якщо я...» «Добре, отже поговоримо потім. А зараз мені треба подумати». «Тоді без проблем». Спальня була світлою. Такою сонячною та сонною, як любила Стаглінг. Вона була оздоблена кращими меблями та тканинами, ніж більшість молодих жінок можуть собі дозволити. Коромандельська ширма. Дві статуетки Клуазона на полицях. Гарний секретер із горіха. Два односпальних ліжка, що стояли в притул. Стаглінг зазирнула під покривало. Коліщата на лівому ліжку були закріплені, а на правому – ні певно, що Кетрін суває ліжка в разі потреби. Може, в неї є коханець, про якого не знає хлопець. Може, вони інколи ночують разом, бо ж їй треба бути вдома, якщо телефонуватиме мама. Автовідповідач такий самий, як у Стаглінг, звичайний фонмейт. Вона відчинила верхню панель. Касети з вхідними та вихідними дзвінками не було. На їхньому місці лежала записка Касети, власність БРТ No6, у кімнаті було прибрано, проте трохи неохайно. Такий вигляд лишили шукачі з великими руками чоловіки, які намагалися ставити речі точно на свої місця, але завжди ледь промахувалися. Стаглінг знала, що в кімнаті проводили обшук, навіть без слідів дактилоскопічного порошку на всіх гладеньких поверхнях. Стаглінг дійшла висновку, що викрадення жодним чином не могло відбутися в спальні. Найпевніше, Кроуфорд має рацію, і Кетерін схопили на парковці. Але Стаглінг хотіла познайомитися з нею ближче, а Кетерін жила саме тут. «Живе», – виправилася Стаглінг. «Вона тут живе». У тумбочці біля ліжка знайшлися серветки Клінекс, телефонна книга, Коробка з приладдям для догляду за волоссями і нігтями. А за коробкою фотоапарат Polaroid SX-70 зі спусковим тросиком та невисоким складеним штативом, що лежав поряд. Зосереджена, наче ящерка, Старлінг поглянула на фотоапарат. Вона кліпнула, наче ящерка, і не стала його чіпати. Старлінг найбільше цікавила шафа. Кетрін Бейкер-Мартін. КБМ на штампі пральні. Мала багато одягу, і деяке вбрання було досить непоганим. Стагрінг упізнала багато лейблів, наприклад, із крамниць Гарфінклс і Брідчас у Вашингтоні. «Подарунки від мами», – сказала собі Стаглінг. Кетрін носила якісний класичний одяг двох розмірів розрахований на дві вагові категорії у 145 та 165 фунтів, як прикинула Стаглінг, 66 та 75 кілограм. А ще там було кілька пар кризових штанів і просторих пуловерів із магазину для великих людей. На каркасному стелажі висіло 23 пари взуття, 7 пар феррагаму розміру 10 сі а також кілька грібоків і підтоптані лофери. 10С 41 розмір на широку ногу. На горішній поличці лежали легкий наплічник і тенісна ракетка. Ці речі належали привілейованій дитині, студенці, вчительці-практиканці, яка жила краще за більшість. У секретерії знайшлося багато листів – розгонисті, кострубаті привітання з великоднем. Від колишніх однокласників зі Сходу. Марки, поштові наліпки з адресами. У нижній шухляді папір для загортання подарунків. Ціла пачка з різноманітними кольорами та візерунками. Стагрінг пробіглася по ній пальцями. Вона розмірковувала про те, що варто опитати продавців у найближчих магазинах. Коли в стосі подарункового паперу її пучки натрапили на аркуш, що видавався надто товстим і цупким. Пальці спочатку побігли далі, та потім повернулися. Старлінг натренувалася звертати увагу на аномалії, тож устигла витягти аркуш наполовину, коли опустила на нього погляд. Папір був синій, за текстурою подібний до легкої промокашки. А надрукований візерунок складався з грубо намальованого зображення песика плуто з мультиків, дрібні рядочки собак, і всі вони схожі на плуто, всі відповідного жовтого кольору, але пропорції злегка викривлені. Кетрін, Кетрін, промовила Старлінг, вона вийняла з сумки пінцет і опустила аркуш кольорового паперу в пластиковий пакет, який виклала на ліжко поки що. Скринька для прикрас на туалетному столику оздоблена шкірою з витиснутим орнаментом. Таку можна побачити в будь-якій кімнаті жіночого гуртожитку. Дві передні шухлядки та багатоярусна кришка містили біжутерію. Жодних коштовностей. Стаглінг загадалася, чи не зберігалися найкращі прикраси в гумовій капустині в холодильнику. А якщо так, то хто їх звідти взяв? Вона пошукала пальцем під кришкою, і на задній панелі скриньки відчинилася потаємна шухляда. Вона була порожня. Старлінг замислилась, від кого зберігали таємниці ці шухляди. Напевне, що не від грабіжників. Вона обмацувала задню панель, намагаючись засунути шухлядку на місце. Коли пальці торкнулися конверта, що отримав коли пальці торкнулися конверта, що тримався під нею на клейкій сторічці. Стаглінг надягла пару бавовняних рукавичок і перевернула скриньку. Вона витягла порожню шухляду і зазирнула під нижню панель. Там на малярський скоч було приліплено коричневий конверт, не запечатаний, а просто прикритий. Вона піднесла папір до носа. Від конверта не чулося запаху дактилоскопічного порошку. Старлінг узяла пінцет, щоб розгорнути його і дістати в міст. У конверті лежали п'ять поляроїдних світлин. І вона витягала їх по черзі. На фотографіях були чоловік і жінка, які злягалися. Ані голів, ані облич видно не було. Два знімки зробила жінка, два чоловік. А ще одну світлину було знято зі штатива, який, ймовірно, встановили на тумбочці біля ліжка. З цих фотографій було важко судити про масштаби, але ті прикметні 145 фунтів на широкому основі. Ця жінка, напевне, була Кетрін Мартін. На пенісі чоловіка виднівся предмет, на перший погляд схожий на кільце, вирізблене зі слонової кістки. Зображення на світлинах було надто розмитим, аби роздивитися деталі. Чоловікові вирізали апендицит. Стаглінг розклала фотографії по окремих пластикових пакетах, а тоді сховала їх у свій власний коричневий конверт. Потім вставила шухляду назад у скриньку. «Усі коштовності я поклала до себе в клач», – пролунав голос позаду неї. «Здається, нічого не пропало». Стаглінг поглянула в дзеркало. У дверях спальні стояла сенаторка Рут Мартін. Вона мала змучений вигляд. Стаглінг повернулася до неї. «Вітаю, сенаторко Мартін. Не хочете прилягти на ліжко? Я майже закінчила». Попри втому сенаторка Мартін справляла неабияке враження. Попри стриманий тон, Стаглінг розпізнала в ній невтомного бійця. «Відрекомендуйтесь, будь ласка». Я гадала, що поліція тут уже закінчила. Я Кларіс Стаглінг, ФБР. Ви розмовляли з доктором Лектору, пані сенаторко? Він назвав мені ім'я. Сенаторка Мартін запалила сигарету і оглянула Стаглінг із ніг до голови. Побачимо, чого воно варте. А що ви знайшли у скринці для прикрас, офіцере Стаглінг? Чого воно варте? Деяка документація, яку ми за кілька хвилин перевіримо. Ось і все, на що спромоглася Стагрінг. У скринці моєї дочки? Дайте подивитися. Стаглінг почула в сусідній кімнаті голоси і сподівалася, що їхню розмову перервуть. А містер Коплі з вами? Спеціальний агент із Мемфіса у... Ні, не зі мною. І це не відповідь. Безобраз, офіцери, але я подивлюся таки, що ви дістали зі скриньки моєї дочки. Сенаторка повернула голову і гукнула через плече. Поле, Поле, ти не міг би сюди підійти? Офіцер Старлінг, ви, певно, знайомі з містером Крендлером з Міністерства юстиції. Поле, це та дівчина, яку Джек Кроуфорд заслав до лектора. Крендлер мав засмаглу лисину і спортивну, як на свої сорок, статуру. «Містер Крендлер, я з вами знайома. Вітаю!» – сказала Стаглінг. «Діджей карного відділу, відповідальний за зв'язки з Конгресом, майстер із розпізнавання і усунення негараздів і, як мінімум, помічник заступника самого генерального прокурора. Господи Боже, рятуйся, хто може!» Офіцер Стаглінг щось знайшла в дочиній шкатулці для прикрас і поклала до себе в коричневий конверт. «Гадаю, нам варто на це поглянути, чи не так?» «Офіцере», – сказав Крендлер. «Можна з вами поговорити, містере Крендлер?» «Звісно, що можна. Пізніше», – відповів він і простяг руку. Щоки Стагрінг палали. Вона розуміла, що сенаторка Мартін трохи не в собі, але вона ніколи не пробачить Крендлерові вираз сумніву на його обличчі. «Ніколи». «Тримайте». Сказала Старлінг і віддала йому конверт. Крендлер глипнув на першу світлину і закрив конверт. Сенаторка Мартін прийняла конверт із його рук. Було боляче спостерігати, як вона вивчає світлини. Коли сенаторка закінчила, то підійшла до вікна і стала там, піднявши обличчя до захмареного неба та заплющивши очі. У денному світлі вона здавалася старою. Її рука тремтіла, коли вона намагалася затягтися сигаретою. «Пані сенаторко, я...» – почав Крендлер. «Поліція обшукала цю кімнату», – сказала сенаторка Мартін. «Я певна, що вони знайшли ці фотографії, але мали досить здорового глузду, аби покласти їх назад і тримати город на замку». «Нічого вони не знайшли», – відказала Стагрінг. «Тій жінці було боляче, але ж чорт забирай». Місіс Мартін, нам треба з'ясувати, хто цей чоловік. Ви ж самі розумієте. Якщо це хлопець Кетрін, то й добре. Я за п'ять хвилин зможу це перевірити. Більше ніхто не побачить тих світлин. І Кетрін ні про що не дізнається. Я сама про це подбаю. Сенаторка Мартін поклала конверт у сумочку, а Крендлер їй не заперечив. Пані сенаторко, це ви дістали перекраси з гумової капустини, що на кухні? спитала Старкінг. Помічник сенаторки Мартін Брайан Госач просунув у двері голову. Перепрошую, пані сенаторко, вони вже встановили апаратуру. Можемо подивитися, як вони шукатимуть Вільяма Рубіна в базі ФБР. Ідіть, пані сенаторко, Мартін, сказав Крендлер. За мить я до вас приєднаюся. Рут Мартін вийшла з кімнати так і не відповівши на запитання Стаглінг. Стаглінг отримала нагоду роздивитися Крендлера, поки він зачиняв двері до спальні. Його костюм символізував тріумф одноголкового шватського ремесла. Зброї при ньому не було. Нижні півдюйма на його підборах утратили блиск від постійного ходіння по м'яких килимах, а краї підошв так і лишилися гострими. Якусь мить він стояв, поклавши долоню на дверну ручку та опустивши голову. «Гарний обшук», – сказав він, коли обернувся до Стаглінг. Але її так дешево не купити. Вона дивилася йому у вічі. «Непоганих нишпорок готують у Квантико», – сказав Крендлер. «Принаймні не крадіїв». «Це я знаю», – відповів він. «Сумніваюсь». «Перепиніть». «Тримайте нас у курсі щодо світлин і гумової капустини, гаразд?» «Так. Що то за ім'я таке Вільям Рубін, містер Крендлер?» Лектор стверджує, що так звали Баффало Білла. «Ось наше послання до відділу ідентифікації та НЦІЗ. Погляньте». Він передав Стаглінг розшифровку бесіди між лектором і сенаторкою Мартін, розмазану копію з материчного принтера. «Є ідеї?» – спитав Крендлер, коли вона закінчила читати. Йому ж не доведеться відповідати за свої слова», – відповіла Сталінг. «Він каже, що це білий чоловік на ім'я Біллі Рубін, який перехворів на сибірку слонової кістки. Ви ж не доведете, що він навмисне бреше, хай би що трапилося надалі. У найгіршому разі він просто помиляється. Сподіваюся, що ця інформація правдива». Але він може забавлятися з нею, містере Крендлер. Він цілком на це здатний. Ви коли-небудь зустрічали його? Крендлер похитав головою та гучно видихнув крізь ніздрі. Доктор Лектер скоїв дев'ять убивств, про які нам відомо. Він уже нікуди не піде, хоч як би там було. Навіть якби він почав воскрешати мертвих, його вже не випустять. Тож йому не лишається нічого, крім забав. Саме тому ми його розіграли. Мені відомо, як ви його розіграли. Я слухав в запис. Я не кажу, що це неправильно. Я кажу, що з цим покінчено. Поведінкова психологія може гратися з тим, що має. Займайтеся транссексуалами і подивимося, що у вас вийде. А ви вже завтра будете у своїй школі в Квантіку. Отакої. Я знайшла ще дещо. Аркуш кольорового паперу пролежав на ліжку, ніким не помічений. Старлінг дала його Крендлеру. «Що це таке?» «Схоже, на папірець із плуто», – відказала Старлінг. Вона змовкла, щоб Крендлер мусив питати. Він зробив питальний жест рукою. «Я майже цілком упевнена, що це промокашка з кислотою. ЛСД». Може, з середини сімдесятих чи раніше. Зараз це рідкість. Варто дізнатися, де вона її роздобула. І треба провести аналіз, щоб не було сумнівів. Можете забрати її з собою до Вашингтона і віддати в лабораторію. За кілька хвилин ви звідси поїдете. Якщо ви не хочете чекати, то можна зробити це просто зараз, із польовою валізою криміналіста. Якщо в поліцейських знайдеться базовий набір для визначення наркотичних речовин, то це тест Джей. Потребує лише двох секунд. Ми можемо... Повертайтеся до Вашингтона. Повертайтеся до школи, сказав Крендлер, відчиняючи двері. Містер Кроуфорд доручив мені... Ваші доручення полягають у тому, що казатиму вам я. Наразі Джек Кроуфорд вам не начальник. Від цієї миті все ваше керівництво – в академії, а всі ваші справи – у квантіко. Ви мене зрозуміли. Є рейс на другу десять. Не прогавте. Містер Крендлер, доктор Лектор, говорив зі мною після того, як відмовився розмовляти з поліцією Балтимора. Може він так вчинить знов? Містер Крофорд гадав... Крендлер знову зачинив двері, грюкнувши ними надто сильно. Офіцер Стаглінг, я не маю перед вами звітувати, але послухайте мене. Поради від поведінкової психології мають консультативний характер. Так було завжди. Так буде й надалі. У будь-якому разі Джек Крофорд має перебувати на лікарняному з догляду за хворим родичем. Я дивуюся, що йому взагалі вдалося так плідно попрацювати. Він необачно ризикнув. Приховав це від сенаторки Мартін, то йому й підрізали крильця. З таким послужним списком незадовго до закінчення кар'єри навіть вона не зможе йому сильно нашкодити. На вашому місці я б не хвилювався щодо його пенсії. Стаглінг трохи збилася з пантелику. «То у вас є ще один агент, який упіймав трьох серійних убивць? Ви знаєте когось, хто б упіймав хоч одного?» Не слід доручати їй цю справу, містер Крендлер. Певно, ви здібна дівчина, інакше Кроуфорд з вами не возився б. Тож, повторюю ще раз. Або ви щось робите зі своїм великим ротом, або я відправлю вас до лав-друкарок. Хіба ви не розумієте? Перша і єдина причина, з якої вас направили до лектора, це добути новини, якими ваш директор скористається на Капітолійському пагорбі. Скромний звіт щодо кількох тяжких злочинів. Ексклюзивний матеріал від лектора. Він згодовує конгресменам цю інформацію, наче цукерки дітям роздає. Коли треба дістати фінансування. І конгресмени ковтають ці факти. Смакують їх, немов, страви в ресторані. Ви поза грою офіцера Стаглінг, І поза цією справою. Я знаю, що вам видали тимчасове посвідчення. Здайте його мені. Мені знадобиться посвідчення, щоб летіти зі зброєю. Револьвер належить академії. Револьвер, господи, здасте посвідчення, щойно повернетесь. Сенатор Мартін, Госач, технік і кілька поліцейських згуртувались навколо пристрою з дисплеєм і модемом, підключеним до телефону. Гаряча лінія Національного центру інформації про злочини стежила за прогресом поки у Вашингтоні обробляли дані від доктора Лектера. Прийшли новини з Національного центру контролю за хворобами в Атланті. Сибірку слонової кістки можна підхопити, якщо вдихати пил під час різьблення африканської слонової кістки, яка зазвичай використовується в декоративних руків'ях. У США це хвороба ножарів. При слові «ножарів» сенаторка Мартін заплющила очі. Вони пересохли та пекли. Вона стиснула в кулаку клінекс. Молодий гвардієць, який пустив у дім Старлінг, приніс сенаторці чашку кави. Він так і не зняв капелюха. Старлінг не збиралася ховатися. Чорт, забирай. Вона зупинилася перед жінкою та мовила. «Щастиво, пані сенаторко! Сподіваюся, з Кетрін усе гаразд!» Сенаторка Мартін кивнула навіть не поглянувши в її бік. Крендлер підштовхнув Старлінг до виходу. «Я не знав, що її сюди не можна», – уставив молодий гвардієць, коли Старлінг уже не було в кімнаті. Крендлер вийшов із нею на двір. «Я безмежно поважаю Джека Кроуфорда», – сказав він. «Передайте йому, будь ласка, що нам дуже шкода з приводу, з приводу Белли та всього іншого». А тепер повертаємося до школи та берімося за підручники. Так? До побачення, містер Крендлер. Тоді вона лишилася сама на паркінгу, і голова її йшла обертом від відчуття, що вона геть нічого не розуміє в цьому світі. Вона дивилася, як попід автопричепами й човнами походжає голуб. Він підібрав арахісову шкаралупу і поклав назад. Вологий вітер Кучмив пір'я на голові. Стагрінг кортіло поговорити з Крофордом. «Марнота й дурість можуть вас згубити». Так він сказав. «Скористайтеся цим часом, щоб загартуватися. Зараз починається найскладніше випробування. Не дозволити лютій відчаю завадити вам думати». Це головна риса, яка покаже, здатні ви керувати підлеглими чи ні. На керування підлеглими їй було начхати. Як на те пішло, то їй було начхати, чи то пак насрати на посаду спеціального агента Стаглінг, якщо гра ведеться за такими правилами. Вона подумала про бідолашну, товсту, нещасну мертву дівчину, яка лежала на столі похоронного бюро в Поттері, Західна Вірджинія. Вкривала собі нігті лаком із блискітками. Таким самим, як на катерах тих довбаних селюків. Як її звали? Кімберлі? Хай мені грець, якщо я заплачу перед цими виродками. Господи, Кімберлі була всюди. З чотирма вона вчилася в одному класі. І з трьома шонами. Дівчина Кімберлі зі своїм ім'ям із мильних опер, яка намагалася чепуритися, проколола всі ті дірки у вухах, щоб стати привабливою, прикрашала себе. А Бафало Біл поглянув на її нещасні плоскі груди, наставив між ними дуло і прострелив у ній морську зірку. Кімберлі – її нещасна товста сестра, яка депілювала ноги воском. Воно й не дивно. Судячи з її обличчя, руки, ніг, шкіра була її найкращою рисою. «Кімберлі, чи ти злишся десь там?» Її не шукають сенатори, не викликають літаків, щоб перевозити по країні божевільних. Але не слід користуватися терміном «божевільні». Їй багато чого не слід робити. Божевільні люди. Стаглінг поглянула на годинник. До літака лишалося півтори години, і вона ще встигне зробити одну дрібничку. Їй хотілося подивитися в очі доктору-лектору коли він промовлятиме Біллі Рубін. Якщо вона витримає погляд тих дивних бордових очей, якщо вона довго вдивлятиметься туди, де темрява поглинає іскри, то певно зможе побачити щось корисне. Вона гадала, що зможе побачити там утіху. Слава Богу, що посвідчення і досі в мене. стаглінг виїхала з парковки, лишивши по собі 20 футів Паленої гуми.